Laugarren unitatea, atarian, amaren antza bat. Anak amaren antza dauka, begi urdina eta hile horia da. Marixelen berdin berdina da, baina ana altuagoa da. Aserrek anaren anaiak gurasoen antza dauka. Amarena begi urdinak dauzka eta aitarena gaztainak koloreko hilek izkurra. Unasek, anaia reben antza dauka. Alde batetik, ile horia da, eta bestetik, ile kizkurra. Koldok, anaren aitak, aitona pedroren antza dauka. Biek bizarra daukate, baina koldo altuagoa da. Margarik eta pilik, anaren izebek, amona jasintaren antza daukate. Batez ere margarik, betaurrekoak ditu eta, Hiru emakumeek begi marroi handiak dauzkate eta koldok eta unaxek ere bai. Eta anaren lenguzinak amaiak aitaren antz handia dauka. Juanitoren begi berdeak ditu. Amaiak amaren hile beltza dauka, baina ez dauka amaren antzik.